السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ننبدو اصول حدیثنا شروع کو منګه د مصطلح الحدیث او اصول الحدیث د دېنا بحث شروع کړو دو اصولِ حدیث تاریث مانگا کڑیو چی <coughs> و علم بی اصول و خواعیدہ یعرف بها احوال الحدیث یا یعرف بها احوال السند والمطن یعرف بها احوال الراوی والمروی من حيث القبول والرد د د دي تعریف چې دا علم دی چې په اصولو پا بانے مشتمل دے او په قواعد باندې مشتمل دی او د دې د معرفت په ذریعہ پیژندري کېږي احوال الحديث ته حديث احوال او حالات او کم اعتبار سره د حديث د قبول او د رد په اعتبار سره دا د اصول الحديث موضوع هم د کوم چې په دې تعریف کې <تصفيق> ذكر ده چه احوال الحديث من حيث القبول والرد مقصد سده مقصد داده چه الفرقو بين الحديث الصحيح والضعيف ده حديث الصحيح و الضعيف ترمينزا فرق بجندل یا معرفته الضعيف والصحيح ده حديث الصحيح و معرفته و حدیث تعریف من کډېو لغتنم من کډېو چې لغتن د دې معنا کلام ده وقليل او کثیر دواڼه باندې اطلاق کیږي او دغه حدیث په معنا د حدیث معنی مقابل د قديم رازي او د دې اصطلاحي تعریف ما اضيف ال صل النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفه هرغه کول فیل تقرير تقريرنا مراد د سايلنت اپروول لې چې پیغمبر علي سلام یو خبره باندې خاموش پاتې شي نو دغه تقرير ده او خاموشي سره ثابت کیه یا صفه چې داغه اضافت پیغمبر ته وکړې شي دا, دا حدیث تعریفو بیا دا حدیث منګلون باندې تقسیم ذکر په اعتبار دراو یانو د تعداد دا دیو نه بازی اصولی اصول حدیث کتابونو کې دا رازی تقسیم الخبر په اعتبار عدد الروات درواتو دراو یانو د عدد د تعداد په اعتبار سره خبر په سو قسمه دی او هغه اوه په قسمين او په دوا قسم یو الخبر المتواتر او خبر الواحد <تصفح> خبره متواتر د متواتر لغويه او اصطلاحي معنا منخړې وا چې متواتر دا د تواتر معنی متواتر د اسم فاعل صيغه ده د دې معنی چې د نپې در په پرلپسې مسلسل سور مومنون آیت نمبر چوالیس منگا په لغوی تعریف بانی لغوی معنی بانی پیش کردیو سم مارسلنا رسولنا تطرا دارنگی عرب وی تواتر المطرو ای تتابع نزولو مسلسل بارش ہو ہے مسلسل باران شورو دے د متواتر استلاحی تعریف ما رواہو عدد كثير کل طب قد من طبقات سدي عاد <تصفيق> او ل ک د خبره او د ح ګ تعداد روایت کوي د س پهره طبق کې عادتن عادتن د دومره ګرنو خلکو. دا کوم د دې روایت کوي عادتن د دوی راج مکیدل په دروغ باندې دا محال او دا ناممکني لکه مثلا د قران تواتر دي دا رنګه بعضي احاديث یې یو متواتر هتا په هر دور کې رسیدلي یعنی اگر چې حدیث په کتابونو کې سندن با لکغه د تواتر ته نه رسیدلي خو بیا مسلمانانو کې لکه هغه روایت دمرا د تواتر حد ترسیدلې لکه مثلا انما الاعمال بالنیات دا اعمال دارومدار مدار په نیت باندې دي نو دا اوس کدار روایت ته ګوري مسلمانانو منس کې نو دا د تواتر یو حد ترسیدلې وي او چې کدل ته د تواتر نه مراد زمنګا د سند او د راویانو غشمار دي حقیقتا پا خیر رقورون کی او پا بنو زمانو کی دا سوم رخل کو روایت کرده گئی نو پا حدیث متواتر استلاحی تعریف کی دا سو دي یو دا چی یو گن شمیر تعداد بے روایت کئی بیا پا غ گن شمیر تعداد کتا استمابلو رزویلیو چی پدی کې محدیسین وی یو عدد پدی کې معلوم نه دی بلکی یو غن تعداد خو پدی تسهیرو مستلح الحديث کې دارین ی تدریب الراوی کې سیوتی یو قول پکې دا کر کړی دی چې اره تدین مراد سند په هر طبقه کې لس کسان دی مثلاصحابو کې لس او کسانو روایت کړی وي تابعین کې کم اسکم چې لس او تابعین روایت کړی و تابع تابعین کې کم اسکم چې لڅ وثب تابې روایت کړي ا عبد الرحمن ولي څنګه आवाज ندرځي اواز صفانه دي سړي आवाज صفانه دي وایه ما تا کنه دا الله باندې ګر چې صفا आवाज درځي نو بیا دا دغه څه مقصد دی خو اوس وګوره عبد الرحمن بل دا و چې دا د هر یو ته د आवाज دغه په سیګنل باندې هغه ډیپند کوي اوس که تا ته اواز صفا نه درځي نو ستاسو د سیګنلو پرابلم وي تاسو نورو تم د مسله د دغه عبد الله زموږه صفا نه درته جی کله کله کټ شي خو صحیح دی جی دا مون فکو یی گوجی دا لګړی کی دی شي دا نیٹ مسله وی او څنګه دی او صحیح دی جی بالکل زیاتات څنګه وا صفا درځی کنا تا تم ټک نه دے سلام دا داسه کټکې کټکېونه کنه هغه داسه ډټ ډټونه کوي هغه څنګه کټ کټ راځي او اوسم کټ کټ دا زه لکه پچت معلومه دي چې نو چې دا سګنل مصاله پکې نه ویګنه دي او نو کله سوي نن راځي سٹارټینګ لپاره دا واه کنه دي شي اه فزلوه آتا, ا ته کلیئر او کامران تا تاتا دلته خو جی بالکل کلیئر ده بالکل 100% کلیئر ده الکه وګوره په دوبهي او په آس شيا کې بلکل کلیر دی د دې مطلب دا یو سوال به په نت کې مساله ده مو ولې په چا ساينز زده کوي بس قرآن په خلو کمرو کې نه سي मतलब د یورپ نت او د دبي نت تي نن پکې پاولم بي دي نه و نن بي زه بیا دي جوين کومه کوي شي کده نه شو ني زه الله بي خيرو کې تخپل ټرايو کا که لګ لوکېشن و ري اېکچينج کي دي شي هغه سره سره خو کي زه الله بي نه کومه شي او کي کم بیا جوين کومه زه اوكي نو دمو تواتر په تاریخ کې داسو شرایط تي او دا چې ايار وي هو عددن كثيرن یو کسیر تعداد بده دی روایت کئی، څومره تعداد نو بازی علماء وی چیر بس تولو نا چیا کم کم تعداد ده نو آغا لس کسان دي یعنی چې کم از کم لسو صحابو، لسو تابینو، لسو تب تابینو دا روایت کده چې ده لسو نه خو کم نی منگ با دلتا صرف ستاسو د پوی ده پارا دا انداغ ده تعداد چی نو دقا با منگ اخلو زکه ابتدائی طلاب او طالب علما هم په دې باندې پويږي یو دا چې اي ير وي اهو عددون کثیرون غنو کسان روایت کړې وي دا چې دا کثرت د سند په ټولو طبقاتو کې وي دانه چې صحابهو کې لاسو صحابه روایت کړې وي او په تابعین کې دلاسو نه کمی په تبه تابعینو کې دلاسو نه کمی تاسو باندې مخ کیو غوړې چې صحابهو کې د یونه سیوا صحابه روایت کړي دي لیکن په تابعین کې بیروست تعداد راکم شوې ده په تبع تابعین کې تعداد راکم شوې ده <تصح> نو کدا کثرت د سنت ټولو طبقاتو کې او ټولو طبقاتو نه دا د درې طبقات دا اهم دي طبقه الصحابه باندې طبقه التابعين او طبقه تبعي التابعين کې تاسو کتابو ته اساسه حدیث په کتابونو کې هغه تاسو وګورئ لکه ابن حجر نو هغه د طبقات ذکر کړې دي نو تقریبا 12 طبقات ذکر کړې دي یا بازي نور علماء نو هغه مثلا ګڼ طبقات ذکر کړې دي در اصل دا کتابه سو ګورئ نو لکه حاصل داغي هم د دا قدا بنیادی هم د درې طبقات دي مثلا چې چا دول اسوي دي لکه ابن حجر نو هغه صحابه په مختلف کټګوریز کې تقسیم کړي دي بعضیاغه صحابه دي چې هغه د مثلا کم سابقون الاولون دي بعضیاغه دي چې هغه بدریان دي باز یاغ دی چاغد د فتح مکه نه مخک دی باز یاغ دی چاغد د فتح مکه نه بعد دی دا رنګي تابیخ... بیا دریو او طبوقو کې تقسيم کړي دي کبار تابعين دا رنګي اوسات تابعين درمیانا او چکم صغار تابعين دي زیاده خپل لږه دی بند کومایک دا رنګي طبقه تو تبع التابعين کم چې د طبعه تابعين او طبقه ده نو اغه هم دغه سي په دودريو طبقو کې تقسیم کړي دي خو بارل په غټه کې هم د درې طبقي وي زکه وجداد چې بیا خود د طب تعوین او طبخینه باد اغه اسم لکه د بخاري دی او دغه زمانہ ده نو دغه زمانه کې اسم روایت د حديث اغه اسم ډیر شويږي خو بنیادی تور باندې طبخاتو کې اعتبار دي درې طبخاتو لري صحابه اوله دارنګي تابينولا اوتب تابينولا ابن كثير چې کوم اصول حدیث باندې کوم کتاب لیکلي دی نو هغه بدرې وانه طبقاته اشاره کړي ده کې في كل طبقه من من طبقات السندي هغه بدرې طبقه طبقه الصحابه طبقه التابعين او طبقه تبع التابعين نو چې دا کثرت د سند کوټولو طبقاتو کې وي دریم دا عاده د دومره غنو خلکو راځه مکیدل په دروغ غوانی دا ناممکن وی یعنی عاده عام توربانې د دنیا چې کم عادت ته لکاغه داسي ممکن نه ښاکه څوک آسی خلاف عادت یو دغه بانی مثلا خلاف عادت د سلور پینجو کسانو د لسو کسانو خبره یو شان کی به شی خود غنو افراد بیا مختلفو زمانو کې اغه سٹیټمنټ اگر یو سٹیټمنټ وي بل د مختلفو علاقو د مختلفو ملکونو نو دا عام طور باندې عادتن ممکن نه چې دا غي اغه خبره چې کوم ویني لگا غي ټوله یو شان وي عادتن په دنیا کې عام طور باندې ممکن اغه نه ده نو دریم شرط هغه به دابه باځه به نور شرایط هغه ذکر کوي چې لکه تیسیر و مصطلح الحديث کې چیرې را پدی کې با راوی د دې لپاره الفاظ به استعمالي چې هغه په حواس 500 د حواس 500 سره جک متالق الفاظ دی لکه سمعت و رايت دا الفاظ به استعمالي دا نه چې د دې نه د حواس 500 نه غیر الفاظ نشی استعمال اولی مثلا دا نشی استعمال اولی چیرې اع اعتقدوا زما دا خیدبا نه نه بلکې دا نه بلکې هغه با متواتر به مغر روایت وی چې باقاعده د باورې دی لوي د مکتب نو مددا چې حواس 500 سره داری تعلق وی دا نشی اوسړې دا وی چیرې زما اقیده د ساده او یا کما خوب لی دا شینه دا به مراد نه وي الحواس خمسه سره د غي تعلق وي سمعت او رايت و دا څکه سمال فاس په پای کې استعمال شوي وي مد اصلور شرایب دي د خبره متواتر نن مونږه د غي اقسام ذکر کو دا مونږه د زور درس تکرار وکړه د متواتر دوه اقسام دي یو دې متواتری لفظي او دویم دې متواتری معنوي لن به ده متواتر لفزی تعریف او ده متواتر معنوی تعریف او به ده دوانو مثالونا. نفدی که با حدیث متواتر او مثالونا هم راشی. متواتر لفزی اغیطا ہوئی ما تواتر لفزوه و معناه جمیعا دا اغا متواتر ده چه دا غی او دا غی معنا دوانا متواتر ہوئی. لفظ متواتر او معنی هم متواتر وی لفظ و معنی دا دوان متواتر وی ایک شو دا دا متواتر لفظی تعریف ده متواتر معنوی تعریف دا ده ما تواتر معنی دون لفظی هی دا آغا متواتر ده چه دا معنی متواتر وی لیکن لفظ دائم تواتر نه یعنی په متواتری لفظي کې الفاظ هم تقریبا سیم وی الفاظ هم تقریبا سیم وی د اس انیشو وی چې بالکل ایکزیکټ په هر یو کې سیم وی تقریبا سیم وی او معنا معنا خو چې د لفظ تابع وی نو پای کې هغه هم تقریبا سیم وی متواتر لفظی کی لفظ او معنی دوانا متواتر وی ہے سکا الفاظم تقریباً سیم وی او معنی هم تقریباً سیم معنی روزی متواتر لفظی دیتاو یا متواتر معنی وی کی چکم معنی داغین حاصلی گی نو آغا معنی متواتر وی لفظی متواتر نی بلکه الفاظو کی اختلاف وی فالفاظو کی اختلاف وی مثلاً بالمتواتر اللفظي مثال سده من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار من كذب علي متعمدا فليتبو مقعده من النار تشاش بما قصدن دروغ او يلي من كذب علي تشاش دروغ تلد بما باندي متعمدا قصدن نو فليتبو فقار دچ جوړ کی ځان لره مقعده مقعده اغزاد ناستی خپل ټکانه من النار د ورنه فقار دچ اغزان الله په جهنم کې خپل ټکانه هغه جوړه کی دا حدیث دا اوس متواتر دی دا حدیث اگر چه بدی الفاظ وبانهم غنو صحابه روایت کړی وي خو به د دې سره چې باز کم قریب قریب الفاظ دي غارلک معمولی فرق سره لکه مثلا بعضی روایتو کې بتاسو ګورئ من قال علی من کذب علی په ژباني من قال علی چاشب ما باندې د ځاننه یو خبره وټړله وی کړه ما لم اقول چی هغه معنی د کړي نو سپدی کې تقریبا یعنی د الفاظ قریب قریب الفاظ دی او معنا د غینا همدغه سیم معنا روزی دښوا او بل دا چې دا تقریبا دا روایت او داسې قسم احادیث لکه اکثره د دې چې کومه هغه روایت کړي نو په یوه لکه څه جدا جدا واقعاتو ته اشاره نه ده شوي څه جدا جدا واقعاتو ته اشاره نه ده شوي بلکې اکثره تقریبا لکه صحابه کرام چې د دې حدیث روایت کړي نو سدسی منتا پا دی آحادیسو کی سزان لزان لواقیات اغخکارینا ینی ډیر کم اختلاف پایی کی و دا حدیث دا متواتر دی تقریبا من که دبا علی متعمدن پا دی الفاظو سرا دا الفاظو پا معمولی فرق سرا دا دا صحابه کرامونا دا دی دا لفظم متواتر دے و معنائهم متواتر دا تکتا اس طب پا دی حدیث کیم دا بازی الفاظو اختلاف کاری خو اگر نگلجیبل دی هغه معمولی دی دا داده متواتر لفظي مثال دی تقریبا دا حدیث دا صده پاسه او یا او دا روایت کړی دی او صحابه کیسه ده پاسه او یا او باقاعده د لري هغه حوالجات موجود دي سر رجل الاسلام سیو معرفت المد حدیث کی دارنګه داغه چکم په موضوعات وبانی کتاب دی نو هغه تقریبا دا ټول حوالے جات پای کې نقل کړی دی بل د متواتره مانوی متواتره مانوی هغه چې هغه ما تواتر معنا هدون لفظی دی چې داغه معنا متواتره دی الفاظ متواتر نه دی د دې مثال اسمنه حدیث نه پیش کو فرق بتاوس ته بيدوانو گی خکارشی د متواتر مانوی مثال منګه حدیث نه پیش کو بلکه د مختلف و احادیث نه چې کم اغا قومنسی شې منته حاصلې کی لکه یو دا غینا رفع الیدین فی الدعاء ودعاء کې د لاس د اوچتولو چې کم روایت دی نو دا متواتر دی خو متواتر مانوی دی لکه احادیث د شفاعت دارنگی احادیث دا حوز کوسر احادیث د نزول عیسیٰ دا ټول متواتر دی و دا متواتر معنی دی زکا چپ دی کی دا احادیث و الفاظو کی فرقم دیر دی بل دا دا مختلف واقعاتو کی دا روایات دا وارد دی لکوز مثلا رفع الیدین فی الدعا دی چکم مختلف واقعات دی و مختلف کسم آغا دی لکه مثلا بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام واستسقاء کی دعا د پاره په پا باران کې لاس چتکړې دی بعض اوقات د مړی د پاره په پا دعا کې لاس چتکړې دی یا یو چاته دعا کوي اې کې لاس چتکړې دی یا لکه د مونږ بعد دعا کوي په اې کې لاس چتکړې دی یا لکه مثلا پکور کې دعا کوي په اې کې لاس چتکړې دی یا یاد میدان jihad موخده پای کی لاڅ چت کړي دا اوس دا ټول واقعیات دا هر یو واقعا کته زال زال الاخلی نزال لزال لا داغه غ تعداد دور نه دی چې هغه متواتر تور سی لیکن تک دا د مختلف زینو دا روایت دا راجمه کی نو چې په دې ټول روایتو کې کوم کام کامن پوینټ هغه ته ملایویږي هغه څه چې پیغمبر علی سلام په کوم موخه کې دعا کړې ده نو په دعا کې هغه رفع الیدین کده ده او پای که اغیر لاسو چد کده ده ده دی وجه نا رفع الیدین فی الدعا و دعا کې د لاس دو چده چې چه کم روایات دی نو اغس هغه اغا متواتر دی و دا متواتر معنوی دی یعنی با مختلف قسمه روایاتو کی چې کم منگتا غا خبره خبر منگتا راخکاره کیگی نو اغس د دا دارنگی احادیث دا شفاعت دی په پای کې مختلف قسمه الفاظ دي مختلف قسمه وختونو کې پیغمبر دا روایت ویلې وې لکه دا غینه موږ ته چې کوم شی نو نو دا چې شفاعت په پورز د قیامتي احادیث د حوضه کوسر چې الفاظو کې اختلاف دی لیکن دا غینه موږ ته یو شی چې کومن ملاويږي نو غواړه حدیث هغه د حوضه کوثر ثبوت په دا رنګ د دا مسال الخوفين د موجوده پاسه د مسحي پیغمبر سلام په حذر کې مسح کړي دا په کور کې کړي دا بارنګي اا باج ریوايات کې د جمی باج ریوايات کې لکه دا بل موسم باج ریوايات کې د سفر به با سفر کېم کلا یو قسم سفر کلا بل قسم سفر دا غین چې موږ تک کم کامن سيز ملاوي کې نو هغه څه چې نبی له صلوات و سلام په موضوع باندې مسح کړي دا نو المسح على الخفین دا روایت متواتر دي متواتر معنی دي چې د دینه مونږ ته یو کامن معنی یو مشترک معنی هغه ته حاصله کیږي لیکن الفاظ د دی روایتو هغه متواتر نه دي بلکې که د موضوع باندې د مس روایات کته ځان لاخلی نو ځان لکاره دمره تعداد ته نه رسیږي چې هغه متواتر دي لیکن چې تد مجموعی طور سره ټول را جمع کی او دا غینه به یو کامن سیزه غره وباسي نو هغه کومنسیز هغه ته بیا مونږ ملاريږي د دې وجه نه ک تاسو په درس کې چرته اوریدلې نو استاد یې محترم هغه په درس کې وای و سيوتی په تدريب راوی کې اصل روايات راوړې دي خو چې په دعا کې لا وسو چې دا د آداب د دعا نه دي نو سيوتی په تدريب راوی کې هغه اصل روايات راوړې نه دي بلکې اصل کې سيوتی په تدريب راوی کې د متواتر مانوی په مثال کې د خبره ذکر کړي دا چې رفع الیدین په دعا لا دا په دعا کې لاڅه تول دا روایت متواتر مانوی د بی سیوتی په کې دا خبره کړي دا چې د دا, رو دا, دا روایت تقریبا په دې کې سل احادیث هغه وارد دي او هغه ما ځان لپ په یو بیل رساله کې هغه را جمع کړي وي او د سیوتی کومه رساله کی دی هغه نو هغه بارحل بیا بلوی کینه چیرې سره یوتی پکې دیشي اگره ساله ځای شي لکه سې یوتی به هغه ته اشاره کړي د چیرې ما دا اصل وانه روایت دا ما ځان له په وجوده رساله کې هغه را جمره کړي واینی وکه سره یوتی اصل وانه روایت هغه ملاوشی هم نه سړې پخپل د احادیثو کې سرچ او تالاش کړي نو مختلف قسمه د واقعاتو ندغه تر سره چې پیغمبر سلام فلانکي jihad کړي فلان کی مخبہ نه فلان کی منذ نبات مړي د پاره یادې فلان کی صحابي د پاره یادې استسقاده پاره یا بل موخه کې نو په ارزه کې چې ته ګوري نبي عليه الصلاة والسلام با يه تهجدو کې د دعا کې به الله سجت کړی نو هغه جې روایت تو مجموعي تور سره ګوري نو مجموعي تور سره د رفع الیدین فی الدعاء دا روایت دا سدی دا متواتر دي بلکه علما خداوی چې دا کم په منسکی دا نور رفع الیدین دی د دی روایتوم کثرت سره دی, سر دی شاولولا په حجت الله الاه بلغه کوي چې احاديث د رفع الیدین کم چې په منسکی لکه د رکون په رکو ته په تکي د رکونه په راپورته کې کې دا, دا روایتوم اکثر روایات دی یعنی کثرت سره دی او دا روایته مو متواتر دی نو دا د متواتر لفظي تعریف او دغه مثال د متواتر معنوي تعریف او دغه مثال په دی باندې علماو مستقل کتابونه لیکلي دي سې یو ټی په لکه بعضي کتابونه لیکلي دي یو د پایکي الازهار المتناثره في الاخبار المتواتره کې <تصفح> پایکي هي خو بهر د متواتر لفظي مثالونه کم دي او د متواتر معنوي مثالونه هغه دیر دی او غزیاطي. هیڅوا. <coughs> دویم دی دا خو زه د متواتر شو. نن به تاسو صرف د خبره واحد دغی مختصره دغه کوم نورو به دغی اقسام ان شاء الله منسبه ذکر کوم. خبره واحده چکم دویم قسم دی. خبره واحده چکم دویم قسم دی. <coughs> د خبره واحده پزاہیر بانه خود خبر واحد معنا دادا د یو تن خبر ما یرویه شخص واحدون که آغا حدیث تا آغا خبر تا خبر واحد وی چی روایت که اغیل را یو شخص یو کس یو کس چی کم روایت که ته خبر واحد وی خو یو د خبر واحد استلاحی تعریف د خبره واحد استلahi تعریف دا داده هو ما لميه جمع شروط المتواتره دا ابرطوي چپای کی د متواتر شرایط نوی راجم شوی یعني د نمخ کی منګه د متواتر تعریف کو دای دا شرایط من ذکر کړل نو خبره واحد اغي توي چپای کی د متواتر شرایط نوی راجم شوی اغه خبره واحد دی د متواتر شرایط سو یا غیو غن شمیر تعداد روایت کړی دی کی بتا سوق وره نو پدې کی عادې کثیر نه دی بلکه باقاعده عادت معلوم عادت دی خبر مشهور کی با چر دریو نوالی د درې راویان او د دیو نو سیوا راویان غو روایت کړي دارنګ خبر عزیز کی بتا سوق وره چپای کی دعا دو راویان روایت کړي او خبر غریب کی چیو راوی دی غو روایت کړي دا خبر واحد دی انې په یوهي کې عادی کثیر هغه شرط نشته شکوا بل په خبره متواتر کې دغه کثرت په ټولو طبقاتو کې او په خبره واحد کې کبه یو طبقه کې ډیر وي او په بل کې لږ وي نو بس هغه اقل له به اعتبار وي چې کم کې لږ وي دا هغه په بنیاد باندې په حدیث حکم لګاو چې را دا مشهور دي عزیز دي او که غریب دي نو د خبره واحد اصطلاحي تعریف څه ده استلahi تعریف ددیدار هو ما لم یجمع شروط المتواتر داغه حدیث ته چې باید کې د متواتر شرایط اغه نیلي راجم شوی مخبر واحد د دری درې اقسام دي خبر مشهور خبر عزیز او خبر غریب خبر مشهور خبر عزیز او خبر غریب په آسان الفاظو کې خبر مشهور کې دری یا د دریو نسیوه ما رواهو ثلاثتون فا اکثرو دری او د دریو نسیوه راویان اغا روایت کئی و لیکن چه دغت آداد لسو تاون رسی لکه اغا د متواتر حت تاون رسی در دستورنٹانو د پویولو دا پارا پاسانا چې دریو تقریبا تر ترد نهو پوری په هر طبقه دا روایت کده وي زکا که لس بیا خو و متواتر شی ود دریو نو والی تر دنهه پوري شد روایت کړي نویر دا خبره مشهور دي خبره عزيز ده چې هغه هو الله يقل رواته من اسمين چې دا غير راویان د دو نه کم ني د سنت فطور طبقات او خبره غريب هغه ده هو ما ينفرد بروايه شخص واحد چې پي کې یو کس هغه روایت کړي نو دا میسر بهغه مختصر طور بانی د خبره واحد درې اقسام دي خبره مشهور خبره عزیز او خبره غریب ان شاء الله سبا له بده خبره مشهور لغوی او اصطلاحی تعریف کو او سر به خیر ان شاء به سبا ګرامر هم دغه کو نن د پاره دوره کافی ده السلام علیکم و رحمت الله